Права слова. Все, що ви захочете сказати, ви скажете мені. У свою чергу, я, зваживши доцільність тих чи інших ваших слів, передам їх або ж не передам запрошеному. Це буде справедливо, законно і гуманно. Ось так я, представник великої держави-переможниці, воїн-визволитель, мов останній прихвостень, повинен був сидіти і ждати, чи зволить з'явитися переді мною такий-то і такий, а коли її з'явиться, то й тоді спитати його, не навпростеться через дорогу навприсядки, зазираючи в рот містеру Робінсону. Яке приниження! На щастя, той незнаний нішенко, хоч і не зирейпенився і став перед комісією, що правда не сам, а з білявою вродливою дівчиною, та й сам він був доволі гарний, високий, з заганкуватим жвавим обличчям, якийсь. Замашний і розкований. Я хотів висловити протест щодо присутності при розмові подруги Яніщенка, бо так хтось може з собою добру половину табору, та вчасно стримався, щоб не ускладнювати і без того заплутаний спосіб нашої розмови. Поминаючи все безглуздя наших багатоповерхових запитувань-перепитувань, досі я вважав, що багатоповерховими бувають тільки будинки, а стосовно мови матюки – я придам мою розмову з цим 19-літнім хлопцем, якого 16-літнім вивезли до Німеччини фашисти на рабську працю, а тепер ще хтось намагався поєрмити його душу. Тоді ув'язнене тіло, тепер ув'язнена душа. Принаймні так малювалася мені ситуація. «А ви хочете вернутися додому?» – спитав я. «Ні». «Чому? Щоб мене там Сталін у табір посадовив?» Але ж ви і тут сидите у таборі. Робінсон заявив, що запитання поставлено некоректно. Тут немає ніяких таборів, а тільки збірні пункти. А Ніщенко, ясна річ, чув мої слова, і від кожної моєї поразки їхидне усмішечка визміювалася на його молодих губах. Щоб остаточно доконати мене, він заявив. До того ж, я одружений. Ось моя дружина, Данута, у нас тепер спільна доля. У карці записано, що ви холостяк, нагадав я. «Коли то писалося, а тепер ми з данутою чоловік і жона, наш шлюб освячений церквою, ми були у священника. А в німецькій церкві? А в якій же? Інших тут немає. Ви православний, ваша дружина католичка, а священник лютеранин. А як же можна вважати дійсним такий шлюб?» Тут негайно втрутився Робінсон. Нагадаю, що проблема віри тут не обговорюється, віра не піддається регламентації, обмеженням і політичним структурам. Ми всі живемо в єдиному християнському світі, де на перший план повинні ставитися проблеми людської гідності, її цінності і захисту. А хто ж захистить мою людську гідність, гірко подумалося мені. Ровеньківський хлоп'яга, зневажливо посвистуючи, взяв під руку біля водануту і пішов собі геть, а я зрозумів, що навряд чи вдасться видобути з цього людського юрмовиська якусь душу, знайти добровольців, пробудити в комусь патріотичні почуття. Доведеться мені мати справу не з такими добродушними хлопцями, як Аніщенко. Почую ще багато слів прикрих, злих, а то й ворожих. Дратуватимуся і лютуватиму в душі, скриготатиму зубами від безсилля, тоді поволі стану усвідомлювати гірку істину, так точно висловлену в одному ще довоєнному фільмі Довженка. Не туди б'єш, Іване. Виявилося, що десь там у високих штабах домовлено, що робота нашої комісії відбулася не щодня, а лише двічі на тиждень. Це якоюсь мірою рятувало мою душу від озвіріння, до якого хоч кого б довів Робінсон із своєю компанією, зате створювало для Козуріна щасливу нагоду експлуатувати мене, сказати б додатково, щоб, як я вже згадував, зібрати більше, ніж розбіглося». Треба віддати належне Козурину, а в нього був майже тваринний нюх на здобич, а він спав і бачив, де хто ховається, за ким треба погнатися, кого впіймати, але сам ніколи не гнався і не ловив, норовив послати інших, так безпечніше і ніяких неприємностей на випадок невдачі. У мене ще гуло в голові од ідіотського перемелювання слів на британських жорнах містера Робінсона, як у уже вимудрив мені нове завдання. Одержано дані, повідомив він, що в уперталі якась текстильна фабрикантка живе з нашим офіцером, колишнім військовополоненим. Мабуть, у нього рильце у пушку, от він і ховається під спідницею фрау капіталістки.